Lehenbizi, asignazioarekin e, arrituak izan ginen, normalki aurreik ikusten bai genuen asignatua izanen nintzela, baina nez e, alako baldintzetan. zetan. Izan ere, ba, orain arte, izan ditiren aurrekariak aintzat hartuta, ba, Frantxez Administrazioak ba, diru iturri bat laguntza egitea eman izan du hilabetero e, e, edo, edo etxe bizitabatez harri izan du laguntza egitea edo non lo egiteko. Eta kasu honetan ez tala izan, e, ni atera nintzen eta eta ez nuen nora jo, ez nuen dirurik ere, ez nuen deus. Beraz, eh guk salaketa bat ezarri genuen eta urgentziazko erabaki bat galdegin genuen. E, bi argaztetan edo bi arrazoi nagusi eh aurkeztu e, genituen. Batetik erranez ba baldintza horietan eh dirurik gabe eta nulo egin gabe, ba bizi bat hasteko baldintza minimorik etzela, e, beraz urgentziazko erabaki bat alde egiten genuen baldintzak berrikusteko eta bestalde familia lotura, ez, e, azkenean e, nik nek bi seme baditut eta neska laguna larresoron bizi direnak eta eta kalte egiten genuen ere, ba lotura familiar hori edo bizi proiektu familiarra ba bazalantzan ematen zuela asignazioa Parisen izanki, ez? Eta, bueno, haien erantzuna izan da, ba, asignazio hori ez dela ilegala. Ilegala ez deno, ba, ba ez laguela urgentziazko erabaki bat hartu beharrik. Eta, bestalde, ba, ba familia lotura ez dela zalantzan ematen, familia baduelako aukera nirekin etortzea bizitzera. Eta, eta, eta, la. eta, beraz, e, oso modu motzean eta lehorrean, ba, horrela la dute haien erantzuna. Bueno, ba argitu sorritzarrez bai argitzen da ikusten da administrazio frantsesak ez duela deuse mugitzeko asmorik, e, argi ikusten du kontzientzia harturiko erabaki bat dela. Lehen egunetan e, ere e, barne ministeritzara ene abokatuak detuzuelarik, ba argi errantzion Ba, euskalduna izanki, ba euskal komunitatean elkartasuna nuela, eta terabide bat topatuko genuela. Bera, beraz argi da, bueno, ba, momentu batean salaketa egin genuenean, eh, ba dakit, e, esperantza txipi bat izateko ba aukera edo posibilitatea uzten magenuen ere, ba hor ja frogatu dugu ezela zirrikitu chikena erez. Bo, ba Ba, bueno, e, lehenik esan, ba, eskertu, eskertu jasotzen ari duan babes guztia, egia erran e, arritua izaten ari naiz, zan ere, larres horoko komiteak e, gaitzeko lan egiten ari du, eta inguruan sortzen ari den babesa, ba, ba, er, ba egin hau. Eta Parixen ere ez nuen bat ere ezagutzen hemengo errealitatea, eta hemengo susten komitea, eta eta bere inguruan dagoen mugumendua ere, Ba, ba, sekulako e, la egiten ari da, eta eta ni jakin baddakit azkenean e, niregatik edo hierroagatik baino e, Euskal Per politikiko bateengatik ari direla, baina azken batean lehen pertsonan ni naize guzti horiite ba, ba, ba, laguntza hori jasotzen duena eta eta eskerrak emateko beharra doa sentitzen dut, eta mi eskerre ba, jende guzti horri. Eta azken dei bate egingo nuke, ba, azken batean nire kasua bezala, ba, gainerako guztien kasua konpontzeko garaia dela, Iparra Euskal Herrian, zorionez e, alderdi politiko tendentzia guztiedako alderdi politikoek baionako ituna gitxea e, ezagutua den, itun bate egin dutela. Boz bakarrezari garela frantxez estatuari zuzen zen, eta, eta edukio jean inguruan ba, aktibatzen segitu beharko dugula eta, eta presioa antolatzen, eta hortan segitzera animatzen dut jende guztia.